Mine korte øjeblikke, mit lille livshistoriehefte. Vi er nu kommet til side 16, og historien hedder Ros, Skæld ud, Årsag og Hvem. Som ung var jeg meget teknisk interesseret. Legede meget med krystalapparater og kasseret radioer, som jeg skilte af og eksperimenterede med. Til et eller andet formål, jeg husker ikke, hvad... Hvad? Men jeg havde lavet en tegning med masser af ledningsføringer krydsende hinanden. Den tegning var jeg lidt stolt af. Viste den til min mor i køkkenet på landet? Hun responderede positivt. Noget i retning af den var flot. Det blev jeg glad for at høre. Senere har jeg tænkt på denne situation og analyseret mig frem til, at hun givetvis ikke forstod en pind af, hvad det lignede. Det er til trods, og hun meget positiv. Min stefar skældte mig en gang ud for et eller andet, da vi begge var nede i husets åbne kælderrum. Jeg husker tydeligt, at jeg følte mig uretfærdigt behandlet og dristede mig til at reagere ved at sige til ham, at hvis det var min lillebror, som han var far til, så ville han ikke få samme skideballe. Og så blev der ikke talt mere om den sag. Ellers har jeg været meget glad for ham. I tidens løb fik jeg da også lompenge af ham, og da han som gammel og hospitalsindlagt var på Nykøbing Sjællands sygehus, besøgte jeg ham sammen med min hustru og vores to børn. Når jeg sagde farvel og gav hånd, havde han forinden folde en 100-kronerseddel sammen, som jeg skulle have, uden at andre skulle se det. Var også med til hans begravelse i Vig Kirke og var med sammen med min lillebror til at bære kisten ud på kirkegården. Særligt kistens tunge vægt erindrer jeg tydeligt. Så, så selvom vi var mange, der bar, jeg mindes ham ofte med glæde.